Bismillah, rrahman, rrahim, alhamdulillahi, rabbil alemin, ussalatu, ussalamu ala rasullu muhammedu, ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allah në madhruar e falëndërojmë dhe vetëm për ti ndim dhe falë e kërkojmë. Lusim Allah në madhruar që të nga begatën në këtë bodë dhe të në shpëtën dhe të nga falë në botën të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të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 mirë po kërbët fjëtë për zulumin, athër një dukuria t'ilë negative për hapër më shëshri, për shpejton ardhin e dënimit në mesë në të njëzëve. Allah Gjall e Walla thëtë, o t'ilke l'kura, ëhlekna hum lëmë dhëlemu, o gjëalna li mahlikihim më u'ida. Allah Gjall e Walla thëtë, dhe këtu e më vendbanime, që t'kemi i fërmu arë t'u i për toë. Vëndbanime të këti popëllë, e këti pegan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 në momentin kur nuk mshirohet i vogli dhe i dopti, në momentin kur nuk përkrahët, aj që është i shtypur, aj që është i, i, i dopt, aj që është i paft për të anëzirë haku në ti, nuk përkrahët, nuk ndihmohet, në momentin kur më hohet e mira, kur nuk, nuk respektohen njështë e ditur, kur më hohet mirësia e prenderve,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 ruajoni, ikni, nga gjdo për të rritësi, ka së e shndëruat në ersira të shumë të atë ditë në gjukimit, që nuk kuptan njeri ju do të denohat me dhim që nuk e shetë dritë në kur, si kurse në këtë botë, përshamu dhe futë në dikenë borg, dhe në dhe një një borg që nuk delë kor pe ti, nuk e shetë dritë në kur, në e shëndëruat në ersira të shumë të atë denimit, të dhimë shumë ditë në gjukimit, dhe langë që levuale nuk e dham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 Nuk lejohet të bëhet padritsi. Kjo e ke kësh, sin kuptuar dhe ashabët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Sonjët ganëri bëjmë padritikut, haj se kjo është i këtij vendi. Haj se kjo është pe armëngjve tan. Haj se ky s'është musliman. Haj se ky është me këtë ngjyrë. Nuk lejohet. Dhe meble, është. Pasamë dhën një juaj me ble. Haj se ky është juaj, rreth dia shpimit që skupton. Nuk lejohet zullomës. Padrejt është të keçpërdorët për shembull huajsiën do kujt apo dallimet që mund të kemë me dikën fetare. Dok lejo. Çfarë do dallime që e ke me të tjerët nuk të justifikon ty. Nuk të lejon ty që ti të bësh zullëm. Të bësh padrejt, ta cenash të drejtën e dikut që ati i ta kën. Qof në pasuri, qof në nder, qof në autoritet, çunë çka do qof që ati ta kën. Përndaj, Mohamedi sallallahu a.sallem, shikua në nërë, ka përmendur se ditë në gjukimit këta njerës si që kanë bërë padrësi, do të kejnë punë shumë keqë. Një ditë, Mohamedi sallallahu a.sallem, i tha njerësve, që i shtë ofër me ta, tha e të drune meni lëmuflis, a e din ju kush është njerëju i falimentuar, A njëri që ka umbur gjithë dëgjë që ka pas, a dhe një kushaj, normalisht ashabët e ti, shokët e ti, than, ojë dërgore Allahot, i falimentuar të kënje është a i që ka umbur dinarën e dërhemin, valut në atë ko që dinarën është i arit, dërhemi është i argendit. Kjo është të kënje a i falimentuar, ka umbë gjithë dëgjë, Muhamidi s.a.ll. i falimentuari,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 Kësaj degje, kësaj lamije, a i celeskop të paguar. A nuk është kjo zulum? A nuk është kjoj pëdresi? Ose në familje që ndonë në pëdresit e shumë ta. Ti bëhet pëdresi për shamë një nusë të rejë që ka ardhë. Hene shë a nuk dhe si më gjendë familje. Êshtë ere, ka ardhë, sefte. Nuk i nje rikullët e familjes. Nuk i nje gjirat e caktuara. Kareve për përkrahje. Ti bëhet zulumë t'i bët presion, t'i bët shtypja, Allah i kjo është e... Kjo është zulum! Kjo është zulum! Të ngarguat me punë për te që ka mundësi! Kjo është zulum! E forma të tira të shumët të zulumet. Andaj, i tërguari, sallallallas më ka thërë, a e dhe një kush është i, i, i falimentuari, a e që do të vje, ditë në gjykimit me, me, me vepra sa kodra,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 Po të që dikush të jetër, në atë makinën jetër, që ka përkrahje, ose që ka njerë që e mbrun, Allah nuk do të këshë të guzim me e shikun fëtyr. Po re gjo në një miskin, në një shkret, në një dapt, apo dhe të ashë më këshë parati, po pa i prezentonë muskë këtë tje, këturë, kjo, këzullum është, me rëndinën për bigajri hak posgjë, për të gosimit fortënë. Këzullum, dare beha dhe karakët, e ka marrë pasun e këtivo, dare pë hadha, e ka ra këtë, o shete me hadha, ka fyë atë, e ka shajtë atë, e ka fëndu këtë, që të informat zullumit, të informat zullumit, ka barët fjalë për këtë, ka shpif për këtë, ka akuzu për këtë, kjo këtë zullumit. E qëfar ndonë me këtë njëri? Ta është në ditë e gjykimit bëtë shpagimi, për zlumën që e ka bërë. Dhe miren, miren të mirat e këti, qëto që i ka bët mira, dhe i shpërndon të mirat e ti, njerëzë që i ka bët pa drejtësi. Dhe duke i shpërndon këto të mira, duke kompenzu dhe la borçin e zlumën që e ka bët në një, mbetet pa azgja. As një punë bët nuk jetë. E në qofës i mbetet borç e ndë, atyre që u ka bët pa drejtësi, që fa në dohët? tash omiren tekqijat mëkatet e këtyre elementale dhe i bartën këti subhanallahu bërë shkaktor zullumi i ti tij që të privohet nga punët e mira dhe të dënohet për mëkatet e tjerëve qase ky është pagim allah është i drejtë dhe drejtësia duhet duhet të chuat vend atë kjo është kjo është tmerri më i mirë që mund të ndodh në kujt për njëri vëllai Allah na ruaj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 zbatim, selektim i drejcijës. Ka së dhëmë është kjo. Një ja shkatruar njështë për para. I ka dënua, Allah, me lojët të ndryshme dënimit. Kur? Kur ka bërë gabim i varfëri, i dopti, drejcija duhet qua në venë, a, ligje është bëgjitha. Nërësa kur dikush tjetër, apo, nga jaranën, nga shokën, nga meqët, nga nga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 A të herë i mbëllë në sytë para vejë për së ti. Kjo është në formë e shëmtuar e dënimit. Formë e shëmtuar e, e, e, e, e, e zulume dhe e padresi që i kënëruar. Për ndaj, ka thënë Muhammedi sallallahu sallam. Kush do që i ka bo dikujt padresi? Qëfar do i padresi e? Fe li e te hallel hu minhul jaum. Le ti kërkën sot halallak. Nëse dikujt i ka mori që ka padret këtheja vla.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 Në i Muavijo radiallahu ta'alanu ishte halife, ishte udhets, mbret, kështë të pushtet, kështë të fuqi, kështë të ushtri, por shfarë tha, tha, vjetur për Allah ta su gjellë, kanë frikën e ti, që të bëj padresin do kujt, i cili nuk kam brajst tjetër për zotit gjellë da gjellë lu. Parëmna diku që i bën padresin, apo diku i në familje, kujt e qoftë, i bëhet padresin familje, i bëhet padëshin nga koësiu, nga vçiu i tij, i bëhet padëshin nga shefi në punë, i bëhet padëshin nga kolegu në punë, nga nga nga nxënsin në shkollë, nga ku do të ç i bëhet padësi? Ne kurquz jam kuot. Gasa skursa më parë janë kiesën. As kur nuk e ka thën hakun. Dhe ai çon dut kaq çet o Allah i madh. Un jam një viktimë e një padërsie. Un jam viktimë një zullumi që është ushtruar mbi mua.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 qoftë dhe në qoftë se vanohet pak. Kënjën vanohet, haku, vanohet, për arsujet saktuarat, din e lagjën leona pëse eshtyn, por nuk harot kur. Zullumi kur nuk harot. Do të gënjë që të trashet, të trashet zullumi i dikujt, si kurse të të popëlejon, zullumi këputët kërë mas trashi. Po të trash, dhe gjë, këputët duko të hëllu, nërsa zullumi këputët duko të trash. Këputë një rionë.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 Ajo që sot më herët ka qenë në rregull, po ta kishin marrë kësjillën më herët, do të shpëtonin nga çdo lloj demaskimi dhe poshtimit më tutje. Por ta nuk e morën këmse. Dhe kur i pa shënjat e para të dënimit që fan do të sikur ruan. Ata dolën, nuk dinin se si të pendohen, se s'kishin njërën e dijshëm. Nuk e shigzuan sa e kishin. E refuzuan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 Dhe Zotë Gjellewala u hapërne pëndimin dhe u këthuje ju nusë e a lesëm të këta. Ata shikash i vëndërërën. E kuptuan pse ishtë odenimi për shkak të padresis. Ma dje thua të se edhe ajë që kështë e morë një gurin nga fqivit i padresisht dhe me te e kështë ndërtuar shtëpin. Ajë, ajë gurin ishtë në temenit shtëpis e rënën të shtëpin për tja këthyrë gurin këshise vetë. Zotë e këj gurin ës Zotë Gjellokja të në dhenu. Sa njështë kanë dërtu pasu e të june në zulum, dhe të euron që ofë se i ke marë, pa drejësishtë, këthejë, Allah. Këthejë, nga se gjithë sësi e zezë e sojë këmë të gëdit, me një fjalë që ke marështu dikun, dhe ke përfitu, këthe umra pa. Nuk është kështut, nuk është e vërtet. Këthe umra pa. Nga se nuk kemi e pëhajrinë vë Allahi, atë që e këndë ndërtu në bizullëm. Mëkhamidi s.a.llasem ka thënë, në shumë adithë, ka thënë men, dhalëme, qajde shibërin në lërdi, të uveqahu min sëbë il aradhin. Kështë do që? Bënë përësi, sa një plomë toke, sa njëri ka dalë në tokë që nuk i takën, ka marë tokë që i takën, është promë publikit e konë shtetit. Hajë se kjo është e merë. Hajë se i ja, abaj ja ma të përgjeshës, ja e qesë në drejka të përgjeshës të tjetë, dhe ajë ma jepë drejtën e prënësisë. Sërte a jutja. A së ati në mpusi nuk, nuk ka drejtë, ajë me të tonë në shkashë nuk, nuk ta kanë. Një piesë të të kështë e merë. E merë të të kënë. Pa drejtë e merë. Të kuj të qoftë pa drejtës e shtë e mer të Kjo është e imja, bën false dokumenta. Me dhunë sa so njerëzin vranë për meje, për një pllon token vranë njerëzit. Dhe vranë sa të fatkeqësisht. Sa fatkeqësi më e madhe se është fut ky ky ky tmerr në familje, vëlla me vëllain. Subhanallahu. Po jepë bare kejtou ku ne mosu përmë vëllain ton. Jepja! Do stastan stastan gupot me atuk. Por mas bozullum. Mas bozullum. Për mos bozullom. Mosu padersi, mos u vroj për tok, mos u rah për tok nga sa e që është e jotja, nuk bëhet e huja, por dhe e që është e huja, nuk bëhet e jotja kur. Ndhe i thët për e gamiris a o sallem, kush bëm pa dresi, sa so një plëm të tokës, merë pak diçka, sa so një plëm merë, ju jo një, jo një are, ju jo një hektar, një plëm e merë, që nuk i ta kanë, ka me engulfata, la u gjëlle u ala, me shtatë palë tokë, la në rujtë, e që në, këdi, Veç kjo tokë, para me në më shënru, në një gjarë për që, që, që, që e nëngulfat në një aftushme, e lërëme me shtatë pol të tokë, Allah në nërujnë. Para me, me, me endry dhe me shtypë në në toka, për një plan. Një ata që kanë marrë me hektirë, ata që kanë marrë me ari, që nuk kjo ta kanë, nuk është e tyre, por kanë falsifikuar, e kanë mashtruar, kanë bërzullonë.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 te fut fjalosje dhe konflikt në mesin e një familje ku ka shkuar tet nusa së familjes zbulojmosh kjo mos i mohot mirët të e burrët tënd ai mund të ketë gabime mund të ketë lëshime por me siguri mirët e tij ndaj te janë shumë më më të mëdha mos i pozullom mos i bën zullum fmirët e juaj mos i bën zullum of mi prindërit e juaj mos i bën zullum oh ju vçin ku është njëri tjetri Po silloni mirë me një tjetër. Mos bëni zullëm punë ku jeni. Ju jo që jeni shefa, drejtora. Mos bëni zullëm punë turrë. Mos i garkoni me punë që nuk i ta kanë, nuk kanë pjesë marrveshës. Mos mos u avonani rrogat. Mos u mos u merrni njëersën. Mos u keq përdorni, mos u keq përdorni lodhin dhe djesën askujt. Po dhë puntor, mos mastroni. Mos bëni zullëm duke mos e kry punën, si duhet, e dukuh paguar para që s'e keni kryer, si duhet të gjithëni të lërgojmë zlumit nga vete tona. Të imi të drejtë, të imi të drejtë dhe të padrejtin të kapim përdojnë të themë se kjo nuk ërrejgun, nuk bëngë shto, nuk mund të lejom që të ishi padrejtë, nga se padresia jote nga dëmëton të gjithë veneve. Në e lusë allanë e manuar që zotë i gjithësis në ruën nga padresia që i ku në ruën, në e lërgojnë atë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 të aja për më njërë të kualifikuara që u të kanë, të a këthejmë pasurinë atyre që u të kanë, të a këthejmë të drejtë atyre që u të kanë, ka se kështut e shpëtojmë anjeni këse qëshëria. Për nërëjushe, Allah në arruajtë, rizikojmë me fundosje, rizikojmë me shkatrim, e shkatrimi nuk do të të të me raveq gurë pe qëli, e shkatrimi nuk do të të që vetëm qa e toka, po shkatrimi nuk do të të prapë të zijdat të këqijat, urrejta mes njerëzve, edhe kjo lë shkatërime. Prapë xilia në mes njerëzve, kjo lë shkatërime. Allahu na ruaj. Andaj kjo është dukuria rradhësia pa të drejtas për kjo pse kjo ka shumë çka më folon, por dëshoj të bëj një përkuje për, për gjithë vendeve që të ruhemi most timi nga ata që janë të padrejtë, para kujt do qoftë. Allahu na ruaj dhe këtu ne shikojmë ruanë bëmë një shkputje të shkurtën për të rikthyer përsëri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 i dërguar sallallahu aleihi wasallam ka pozicion të lartë tek Zoti i Madhëruar dhe kjo pozicion manifestohet në forma të shumta dhe të ndryshme Allahu or... Allah, or... or... Allah e zotë di për të gjitha krijesave dhe mbivlerësoi ndaj të gjithë të dërguarve i hapi gjoksin dhe ia dlirën nga çdo ndojë e ngriti në shkall të larta dhe pastrojn e pastrojnë në gjdo gjë. Transmeton Buhariu dhe muslimi nga Ebu Hureira se i dërguar i Allahu sallallahu aleyhu vësallem ka thënë. Shembuli im dhe i të gjithë të dërguarve parameje,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 të siedhën diçka që do të garantonte të drejtat e të gjithëve, pa cenuar të drejtën e ndokujt. Të siedhën ato që do të garanton lumturinë dhe, dhe mirçjen për njeriu në përgjithësi. Por, megjithkohon që ka kaluar, sfida ende mbetet e fuqishme dhe stabile. Na mbetet neve pasuesëve të tij që duke zbërthyer në praktik mësimet e tij dhe duke reflektuar me sie dhe korrekte dhe moral të lartë, ato që e morëm gati të jemi dëshmitarë të drejtë të vërtetësisë së misionit të tij. Dit linja e ti duhet të shënohë gjdo ditë dhe gjdo kundë Përmes mësimit dhe studimit e asaj që ajna e lënë e manet E mos të bëjmë i pasues të pandërgjeshëm Që tërë atët rashëgjimit të shendë dhe të shtrejnë Ta kuptojmë dhe festojmë me një ditë gjatë vitit Kjo është ajo qëfar ne duhet të bëjmë Dhe njëherit edhe dhe të japim për gjithësi për këtë Zotin a faltë, e nëndihmoftë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 nuk është festë jone, ata nuk duhet me shpërndarë dhurata për vitin e ri. Shpërndajnë dhurata ndoshta më vite të ri shpërndajnë. Por shumë po kam këff, punitorve kët mujë më jodhon ka, por shumë nis shumë caktuar parave që fëmijëve të dy, dy të blin diçka ose na po dhënë më blen diçka dhe më jodhon. Nuk pres pun. Kurdo qoftë. Por jo më rastin e vitit të ri. Jo më rastin e vitit të rinë, kjo është një lloj festimi i kësaj feste dhe është një lloj, domethënë, veçimi i këtyre ditëve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 Këm në dy të ripytje, për mundë unë asë shpejt, më së një marhë kuve shqipu shqipu. Ani, urna. E, gjatë kuve se fallë, në unë e fallë i pesë kuna mazë, nuk shënë gjami dhe përse e kam gjami në ofër, po, për otërë smive se e kam qikan dhe djetë dhe gjallim dëmrejt kam shas më fol me tasë ata kur po po dhan se më shumë më fol me muaj, domethënë më mësimi lomën. Unë në fillimit, domon këto sufane kës deri në selam i tholi me zë që ata për kan pak si vështirë mësu për mësa, është a bën ashtu, edhe më shama dhore sipas islamit, domethënë kur parashitën këmi pas kë namazëve, se çka i zoti të fole shumicën a vën punonat din rastu pi shkollën në komunë, a din kush janë alo pak si vogël. Po. Edhe kam një pyetje tjetër, unë në Prishtinë ë po? një lokal më ka rënë në Prishtinë, vetë se ka shumë kreditorë rënu rënu, po? po po? më rënue ka rënë. Bashkë ka shumë kreditorë, Fam Mustafa, Bash Bukfale që trevojë. Edhe komuna voge, komuna me shtëri. Po tu mësim ndjen namë të? Po. Adin, edhe pse e kanë kur kena fulë me të, e kanë diskutuar me von vetë se bomulesh me bujë ka qohu. Faktikisht vetë se ka dosh. Unë never po të shëm lokalet këra më ka rënë. A mund të Allahi tash ajo të çoftu ndërtu lokalë? Komemorë fetë jam po dua më shit mal lokal në lokal. Unë po. e di që zgjon mushit alkooli, unë nuk po dua savope pa shmuj vetë pas me mbind. Halo më shumë se se kam jetë me shtip, po vetë pa fjalë me gazull për alkool nëse dal. Po, po, tetë pyetja këti. U normalisht. Skimo pyetja e kryva, po. Po, fantastik. Allah shumë fal. A ngon aty, aty. Ë, se përkë tip të sport se nuk shkon gja mi edhe pse kje afër për shkak se do të më fal me fëmi, jo, kjo është gabim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 Apo pasta ndushimet e, do, do do të që ndodhin tek moshkut ose te femrat, gjithaqto janë shenja që janë hinë në moshën madhore. Nëse vënohen në këto shenja, atëherë mund për mes të bëhet kjo përmes moshës. Ktu dietar kanë mos pajtim, por ndoshta mesatorë është që femrat dhe qarë, dhe në, që në moshën 13 vjeç ardhin 14 vjeç futen në moshën madhore, moshkut mund vënohen din 15 vjeç, apo por e, besoj që mbi 15 vjeç, vetë është shenjë që janë futur në moshën në moshën madhore. Asaj përkat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 kor kryetori me inspekcion ta ka rzuu dhe ta ka plot zemrën. Dhe yen di shumë keq që di. Apo shumë keq që di. Për shkak se dikush kau padrejti. Po e mirë o me ndëruara fjalën. Allahu xhelallahu ka ndaluu alkoolin me bije, me shitje, me përdor. E ti po ashet, ti po i bën padrejt vendimit Zotit. E çka pret me të, të bëu Allahu xhelallahu pastaj? Dikush që blen alkoolt e ti, do dehet Në shkron shtëpi e rregullën e vet, krejt gjynon çka e ka burti eki. Dikush që blen alkool te ti, pin dhe dehat. Pastaj rret me dikon rrug, ti eki gjynon. E vron dikon, edhe ti eki gjynon. Qase ti, prej te ka fillu kushër, prej te ka fillu gjynon. Dikush që te te vlen ben alkool dhe pin rakit te ti. Me çetë para që as dosh me bli buk fëmijëve të ti. Gjuna, të ti ki gjynon pse fëmijët e dis s'kan pas buk ose s'kan pas tisha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 të forcovët dhe të amuncovët që të alergash këtë në dyëtsirë ty dhe gjithë ato e që përëm dëgjojnë e që ndështë të kam problem me këtë me këtë e, vej për të shëmtuar. Kemi selam aleikum. Aleikum, selam. Uh, pykjer, pykjer, të revinat e inkuadrojnë. Selam alejkum. Alejkum, selam. Në shëtë ju bëjnë një pykje, akët dë pykje, kam një matërë mëslimanëm, edhe së banala dhe është të zotit pas një dëvijimit total. Ola Prijasaj Botes, Ndyteve, Uzova. Elhamdurila, krejtë mirë, ka dy vite. Po përndjej, gjatë këtune dy viteve, kom paskish, më të më tërmë, ka për kram, më ka ndimu, gjithmonë me e forcu i manin. Po? Dhe aja u martu, e ta shpris i ka shkuaja përndjej, të podopsonën se të të herma shumë. Po kam shumë frikë më nejtë në njështë, së po falen, së po praktikojnë finë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 unë nuk kam asnjë motra si shoqe që mundam të pashtat për ka për konflikte po këna atrat natën botën unë nuk kam ndjenjë se kisha dashur ndosht asnjë ai ai et është vetë cito atje ti jeta mi trojica intervista po po ato po tetë pyetje edhe një pyetje këtu më në të bëb jam falem edhe pa, pa dashje një ditë ka ndonjë një, një bon minimos marrveshje me babait me vëllezërit si ti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 açi që të gëzon, açi që të forcon. Dhe ruaju nga se kthimin shoqërinë e vjetë të kthen më kot të vjetër. Ik nga shoqëria. Ik, ik sikur të ik nga garazi ku më ma e madh largohu, shmangu. Nëse kërkon hajrin, do ta gjesh hajrin. Nëse kërkon të mirën, do të gjesh të mirën mirë me lene Allah të mënduar. Dorso, se për këtë pyetës të dytë, për çfarë falllallahu atij axh që ka shajt, kështu ai duhet të mos pendu. Ai duhet të mos pendu. Nuk mund të bën ju veprim për të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 Për birë, që ajë 6 pjellë kodike. E ona në, të kuponaj, jë veç pëntuar. A e këmë gjëna, jësë e 6 birë. Onë të më nuk ibi, po veç 6. Po e qartë. Jë me jo gikun. Monë jëmë përtahtu me përnu, që ato e? E qartë. Do të, të me, për të chartle, chartle. me i përdojrë, to me i shikjë në realitet. Po, të kuptuva, të kuptuva.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 është një zgjidhë tjetër kjo punë, por ti ta bësh këtë drejt për drejt. Për shkak se mos tëriu Venelip, kjo është fatosh e ndaluar vullnet. Nuk ka diçka në dorën tonë që ne mund tash tim kompromes, po ne skuam ne jemi vetëm parcialta ligjet e Allahut azhajal. Jemi parcialt vetëm të dispozita ve shariatika dhe fetare. Prandaj fetarisht është e ndaluar, rreptësisht që besimtari të ketë çfarë do lloj, çfarë do lloj kontakti me alkoolin. Nuk është haram veç me e pi, por haram, si kur sasht, është edhe me e bajt. Haram është edhe me e maru, rrushin me bo haram. është haram me bo rrushin për e kol, endaluar është. Këna në foj për e kol, në emision të të të tër, ku do të seruim gjitha këtu gjitha dhe ma tepër, por si përgjim këtë piti, mund të tëmë të se është, endaluar Allah u Gjallat në dihmoft dhe të bëft rrugdali nga ky problem e, kemi Salamu alaikum. Aleikum, salam, artullah. Ho, e spërta një për tjësat për së rëndidhër me alkohodin. Po? Uh, ashtë haram, e, për ditë është haram, po duhet pa tjetër u mja shërby uh, prindit alkohodin. Edhe nëse nuk e shërbej, dhe më tanë, ai për dërë dhënë psikike, po që po, po dhe dhënë fizike. E një, një zhëtje konkrete në se mund është më adhënë që të rësë.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 me mësu thminë me shërby e alkohol. Me mësu thminë që tjetë për te e normal, e natyrshme, me pa alkoholin, me shërby alkohol, e alkoholin, Allah, Wallahi, qita me prej ka alkoholin. Që fa prindjë është këtë? Allah në ruet. Vëllaj që ta kanë me e prishë është njënë. Që ta njësë kanë mëra dhe të tilët, me këtë zullum, me këtë paftyrësi, të përdërimit të gjireve të ndaluara, ven e pa ven, këta kanë mëra dhe ka më prishë kështë njënë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 Dora parit Allahu sotjet. Zoti komë shpërbly. Zoti komë burgdale. Po edhe nëse në të ardhnë ftykharish, dora. Nëse edhe të shtynë, çfarë do të bën? Sporto me inshallah nuk kam rëndin atë mund me t me të myt. Apo nga se vdekja apo do, por nuk bësei. Ai ndoshta është është është është është për duhet një lidh dhune, ndoshta edhe rrahje të caktuar, vetëm për me detyru ti. Me sabër. Me sabër, por mos ia lejo atij këtë komoditet, që ajë të pinë kaxë lirë shumë alkali dhe ti tje shërptori ati një këtë të tim. është prind, po, duhet nështë ta nëse ka nevoj, këmpë mi Allah. Duhet nështë ta, që ka të qoftë? Për halal, zëbën me kursuji mund, asë azje për prindin, për halal, për haram, Allah është mbe gjitha. Allah është mbe gjitha. Nësa një nga njerë thotë, më do, po mnem nëna që p Lëtënem gjithë ditën. Kajtënem asoj këmë i shku ofëtën. Nësa e do me nem vetë në vetë, letënem. Po më malkon nona ose baba, pësë e mbulu, letë malkon, ty së të rukë kur që për jasoj. Kajtë i rukë ata lana rujtë. Kësa ata po të malkon diken, fëmine vetë, që ata është dashë me eduku në islam, e se kanë eduku, Pas kur ajo është edukuar dhe u shpendoi te Allahu jalla wala e, e mallkuin krejt ata qi mallkuin disa dhys, ne na thoin mos të kuft hallal gjini qi e kepi pse pse për falet? Ki haramin, po falet krejt te qi haramin ti qi po nam krejt ti te kthehet haramin qase kur ju nuk e rrug peqsoi nam fmiun qi falet fmije qi është mbulu edhe ti nëse të mallkon ose të nam ose të shon fat ke zisht das kim dëshir por ajo ka përzihet për vetë etikat krejt gjinoi qi ktheta ti na ket mallkimi i kët tatina. Ket na maj kët aty stropi kësaj kurqe, mos u shqeso për kët çështje. Bon sabër. Dura Allahu jelleu rakomet bozihdia. Allahu jelleu rakhta që është ai që, do të thot, të, të, të parçill jetë dorë në dorën e tij. Lutte Allahu jelleu wala që Zoti jelleu jilal me bozihdia. Muno me ik. Nëse nëse kanë ai na caktuo kurajpin, muno çat nat për shemb, ti është e zënë me msimë. Madje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 Nuk mëjtë që unë të jemë pjesë martë në këtë gjuna. Kaqë. Dhe pas kësoj, pas kësoj, bësabër. Me lejnë Allah Gjellera, kom e të bo Allah Gjellera Zgjidhje. Nuk duhet të pajtoj me të kjeqen. Duhet me unë të këqive si keqësht. Keqësht. Pas të të normalit, kjo ka në ishpim të saktuar, por Allah Gjellera Zgjidhje të paguan dhe shpërblenë dhe me lejnë Allah të bënë zgjidhje për këtë Aleikum, Aleykum, salam, rëtullam. Dhe isha të bëjnë një përkje? Po. Jam një vajs të të më të më dheqare, i fali pës kohët namazit. Po. Ledzoj Kur'an dhe gjithë familjajnë me falën. Unë dëshiroj të shkoj në i shkrujën, për babi emë sot se është haram. A është po? haram me shku. E, salam aleikum, Aleykum, salam. A...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 Edhe ekskuzojuni, më donjëri më shëtit, më do frynga pak më arr këtu. Sprish pun. Për mënyrën që s'të na organizohet. Posa qirish në moshën tënde, kaq shtri 13-14 vjet, kur vetë jeni duke i në moshën madhore. Vallaj po dëgjojmë mërerë çka po ndodh. Famra e marshku i bashk, apo të ndikuar nga ndikimi i muzikës e valzimë, e ngacmimi me LL. Prandaj e kuptoj ditë baban se që nuk po të lënë më shku. Mos u mërdit për këtë çështje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 edhe të kjenë prënd me veti nga njëre kur ka nevoj, të kjenë dikën me veti, nga njëre, për shambull, nuk është largë me shku, ka neve me shku dikën, po në mënyrë të lejuar si duhet me regulat fetare, nuk prishpon, por të në nuk bojët kjo asë përsa aferme, prandaj do të të mirë kumëtej babën tënë, se e ka për të mirën tënde e ka po në byrën tande e mos të dëgjoj ato shoqërin skolës tën. Hajde marr zakramu knoç, leti babo se babo s'mer vajxë këtu më radh, mos të dëgjoj, mos të dëgjoj këtu shoqë, as ta shuk, kta nuk të duaj të mirën. Nuk të don të mirën kurkush më shumë këtë rasë se babojt. Andaj dëgjoj e babon se ajo që thot babo që ajo është të çesh në rriku. Kemë një telefon teatrin kuadrojm. Stella aleikum xh. Aleikum salam wa rahmatullah. Salam wa rahmatullah. Ti kam di pyetje. Po urna. I kam ja trejtë ti mai humrit, trejtë ti mai. Dy ditë me një çik. Dy ditë me një çik. E tash unë s'po di ja kum hyr nga, kum hi, ai kum rrit mira jo, a se tash ashtu patufna. Mira jo, se tash ashtu patufna. Sa? I kum ma tu e? Eh? I kum qesh ti vetë? Po. Unë me kujon ja, ka burrë o ka flas 8 vjetë, unë e fa buri një kumë rritë, se... Po... Po, ta shë të spodi, une... Dhe dere tëpë një zjetit unë pasë, të une kam plenë, qakit unë maturë. Po, po... E ta shë spodi, a ku më hindjë në, spodi i valatë, që ato për tuk në. Po, që tërpytje? Una hapëvej, jem, ku në shkohet, që një zetë vjetë,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 ti katra fmi apo edhe ti rrit i ka rrit dhe i ka martu dhe i ka ratuën shtëpinë soi por ka frikë se mos ka hi në gjunat dokund ajo që ti e ke burt nuk e di çfarë i ka rrit ti e den inshallah s'ka çhem ndonjë diçka që është ndaluar por normalisht i mënu me halal me rrit i mënu me të mira me rrit dhe fakti që i ke rrit dhe i ke shkollu dhe i ke martu kjo është për ty në sehabi më tek Allah xhala wala Ajo gruaja i ka vdik burri. Dhe bën sabër dhe i rrit fëmijët e saj. Ajo grua i rrit fëmijët me dërë, me fytyr. I rrit, i rrit fëmijët me sabër, me angazhim. Kjo grua po dëshiron se vallahi ka savot madh tek Allah xha leval. Më dia do të jetë nga të parat që hyn në xhennet. Në qoftë se dash i rrit mendër edhe me moral të mirë dhe me sjellje të mirë dhe me kujdes i edukon Dhe para sa mi u shum book ju shën me fjalë me moral dhe me nder, bon sobr, me linë natmëruar për këtë kisë otm. Nuk e di ku e kishte çesimin pse po tutje që bëu gjë na dikon. Po nëse në dikun ka bënë një shkelje, pendohet kallaxhët lebona, ti e din që leoara, edin, në dikun ka bërë shik gabim. Por për njësejt puna që e ke bër, padurm se është një punë e madhe. Fakti që ke martu na të moshe e ke ndonë pa shtëpi e ke ratu, është pa dishëm diçka, është mirë që ti Duhë është me shpesu për këtë sevapën të këllahu i madhëruar. Kemi në telefonë të një kuadrojmë? A në unë i mërë, mështë dhe më ledhëm. Aleikum, salam, rëtullam. Ko, zdo është në ka bëjnë një pytje. Porna? Po, urëna? Nishka sërën, të vishë nuk gjenë ka më shkurënë në njërë. Sa përmenonane, po, nishka krej po më shkurënë në rapshë. Nuk e di që amë në rëndohë. Po, pë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 Ajerat ajn kuflek bdi kon ajed medikon ngjak jo jo po shkon mir te mund me njerit po mirë. po m shkon mir po po atë ka diçka qe shkon mir ka diçka qe nuk shkon mir nuk duhet me qeshur gjithmonë veç një aspekt ende çato me vlerësu më basë të ti, mirë, të jo, me vlerësuar mbaz te ti apo me shkon mir se po shkon mir jo duhet me qeshur kën tjetër et ka ka shumë gjëra apo shkaj ki mir raport me prendit te u me vllazot u miri kam elhamdulla mir çush e po, mirjem a po shkon mir a po shkon mir me fçindet u po po m shkon mir a po shkon mir me kët po po me kët me kët po me kët po m shkon mir atë rregull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 pak më luftarak dhe gjithashtu pak më kritik dhe pak më optimist, gjithashtu nga duen për të bjetuar svidet e jetës. Kalan e dhe kjo e një shalo. Ndikushtu atë jë më smu që nënstop jë më smu, sëpam shkojnë punë mirë, shkojnë taj mjek, taj mjek, së kam i loqë, që sënë e smu, po që një vjetë. Po ka dhe që ka njërgjën që tri vjetë, që katër vjetë, ka njështu që njërgjën ma shumë smu. A duhet të them se timi pak, ma, pak, të frimën, pak ma më, pak ta kemi furimin pak më ma, ma i me të gatë, jo menjëherë. Bëj sabr. A dash një kërinë thonë ka pak, këshire puni për shkollë. E pastaj, nëse diçka i jarr zakonën për shfaqet, po një maketë mora, po një më për shkollën kërc, komocim me kundëni mësuesi i shpilit dikujt, komocim me kundëni zgjili i dikujt, duhet pak më konë më më i fortifikuar me përmendet të Allahut Azza wa Xal, me bu dhikr, që Zoti Xhela më trut pei syrit e hasgjive, ziliçarve për mësuesit.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 Po. Jo, ti rregullojmë kryet, po xhumoja do votë i pa shart. Po që ne ku sa të tërë kryet. Po. Tashte, tash e të më korni farbindje për mianin kafe për bipolar si të nazot. Po. Edhe a fundjam? Po, po të dëgjojmë ty jam. Edhe ë filloj të vazhdo të më anis në punë amat. A dhe ju Më do më thonë mjekërë në shu, a më smelë shu mjekërë në shu, a zinë do më thonë katërkeshta të shërgjë. Po, po, po, po, qartë. Po. Të të të të të... Edhe edh ta, e të të të të kryja i të të të të të të të zvogët. Po? Kërë të emzamë puna shemë dhe më shkuhe si këllë gratë që shkuhe në përta është në të të të të të të të të të të të të të të të të të të të Dhe përmi kërëm. Po, po, kërëm. Po, po, po, po, po, po, po, po. Po, qartë. E së kallë që të së kërët do. Anëllë. Hamdune që Allah gjellë ureta pas këtërgu përsi menë në hajrit apo që të këthej është namazë dhe më suhamen për namazën. Nga se valaj namazës shtylla kërësur e kësë fejë mas besimit. Namazë e mënë këtë fejën. Besimit është baza në namaz zhthylla. Edhe mos rënd namozin tash unë po të më fal po tash për mjekër. Gjërat e tjera just like ka e ka shtegun e vet. Çës lla e ka, e ka rajin e vet. Apo mos elit namoz me kurdjë. Në namazin bënë tani të tjera të çurin ka të dalë. Të atë shikoj kë çka do të namazën namazën ledhe, a, si. më bënë ndoshta sigurisht. Por në namazin bënë. Namoz me selek. Aosse. Vendose me bon namazin pa gjitha tjera, bën namazin, pëtë të kamen shumë mjekërë, e pëtë të afetit e lshem mjekën, që të atërërën fole, ja, ja, ja. A pëtë të kamenon këtë punë, e thari pra kur të leo fole, kur gjë mos kurzo me namazin. Namazin bërë atë që bënë gjithë sësi, e tjerat pasta i në kuadranë, në kohën e durë, bashkë me namazin. Se mërë ketë, pëtë që bënë e prabdesin,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 E të mërë abdes dhe falët, me bonë më falë me atë grinin që e ko, me atë bonë më falë, por me grimin që e ko, bonë më falë, por nuk bonë me te me marë abdes, apo nuk bonë mbi te me marë abdes, nga sa i pengonë dëpërtimin e ujtë të klikura. Kjo është e përketë kësoj pjutje, dhe pse në kanë bejtë edhe pak ku o shikur në ruar, por në kanë orë shumë pjutje me SMS, dhe gjithë mund pojim në hak kësoj kategorije të, të shikurësve,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 nëse bën mirë, bën hajër, nuk e keçpordor, nuk i pes e zullumit lejon. Ka as dhe policia apo zullumkar. Ka bonë po të dësin gënjerë. Në të montamer di kush e meriton. Ekstëmerat, andaj apo në policia sigurojë isapo punë teatër. Ës e lejuar, do të thotë nëse njeriu bën më të hajër. Ës po të jëm se policia komisionit punon shumë sektore që bën dobë. Qoftë në komunikacion apo Çoft duke një ko kriminalet real, hajnat, vraset, apo çoft duke mbrojtur të adoptet, çfarë punë bën policia? Duke për hetime, apo për ndonjë dhunë që është bërë dikon, për sa ka ndonjë kriminal, ku to punën të mira, janë dëbi socialist, në më punu të sektorë pa dyshim se është e lejuar. Sot a hyn me laçin i shtëpik ku i më ndar me vëllain kun Foll namaz në, në kofën e parë pjesën e vllaut uh, gjin e alkoolit. Të të hynë me lajët e tekajsin. Shumë thjesht. Ka sidur të dorë, atëra tielam në foll namaz, yin dor gavllau, të të vinë me lajët e rahmezit, me lajët e bruz, do të të kupit alkooli. E ka uh, fotografit të shfaqura nëpër mure, e ka më katë po të, të shum se nga këtu sụpia larguohen me lajët. Thot uh, babai im nuk bën namaz asnjë herë në mallkën bukën flet shumë kundërvësht çka mund të bëjnë si vajza ti mundon mëkselume të mirë nganjëherë hesht apo mundohu që sillja jote e mirë me Lena do të mundon dikon që të zbutet lutë Allah xhela xhela që Zoti të udhëzon kaq pa tepërsiqi që me bodë po sabër po sabër sikur të të shkam me bodë më tepër pas si bëhet fjalë për printin ton thotë jam një allah musliman dhe kam në shok më mëson për fe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 A kanë prendë prendë fëmijë, mund të thotë se ato i bashk janë të pamartuar. Po, për këtë kemi volë disa arë, mirë po. Fëmijët janë emanet tek prendrit, lata do të japin llogari për ta. Prandaj kan obligim që të kujdesin, so so kujdesin për ta, të edukojnë, të ruajnë nga shoqëria e keqe, të ruajnë nga mëkatet, të ofrojë shkollim mirfëllt, të ardhme të mirë, praço kan mundsi, praç soka mundsi, të kujdesen për shoqërinë fëmijëve të tyre me kaporrin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 për vlerë në vaj të farëve të zezë. Pekameli së shme ka përmendë në farën e zezë dhe ka thënë së është, është ka veti shëruës e me një e do të manua për shumë, për shumë smudje, por du me pas kujdes si pe përdorë. O dhe ju me përdorë gjithës e singa se për shambull nga njëre bidoza mund të të dëmshme. Por të rrimi të i përden e përven i dëmshme, përzirja e, e, e varë zezë me gjera që së përzijet mund të mu t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 Një sho që ka qenë esmur dhe ka qenë të hodgja, ka pasu që tani ja dëshem të hejtë shaminë. Si e komentën këtë. Aja du të me ditë se aja Allah që e ka shnosh, aja Allah komentësje për e të me esmu. Adha i rrujë raport me Zotin Gjellë Gjellë, e mos e bërë këtë gjështje në për interesë. Nëse Allah e dimë pëse ke mëzotë shaminë. Shamia nuk vendosët për më shëru. Shamia nuk vendosët për asgjë, vendosët për të zbatu ur Por a kanë dikim shërim, a kanë dikim sukses, a kanë dikim njët lunë, po kanë dikim shumë vëllohi. Nga se është një vej për e mirë që e bën një, një rëbneshe e Allah të zë gjellë. Një krejese e zotit. Edhe Allah të gjellë e është problem për këtë mirësi, për këtë vej për mirë, edhe në këtë botë edhe botë të jetër. Por që se e hekë shaminë, ta dinë se tashkësorohet bënë shkele dhe matë madhe, se kurse ka pas shaminë. Dema kët mund ta hidhën Allah xhelaura dhe më tepër se kur e ka vendos. Po se bojë me zot. As me dhun, por po, bojë nga frika pij Allah xhelaura se kam si me dënu. Dhe bendo se na haqi duke bër jetë duke zbatu rrugën Allah xhelalul. Allah xhelaura u zot në rrugën e drejt dhe na mëson që të jemi stabil dhe të qëndrueshëm në rrugën Allah te barekotal deri në fundin e fundit të kësaj bote. Allah na mëson që të takojmë me Zotin faqebardh që të jemi të falur nga mëkata